De què us estranyeu És l'engrinissalla del temps sobre uns camins de tornada. 18.45, en ruta de Tossa, Sant Andreu de Palomar. Últimes hores d'un cap de setmana que els avis. El pas del temps arbosa la mirada del record i el vent esdevé el veritable escultor. La fugissera i apassionada abraçada del mar a la roca és a ternar l'urpadal penyassegat de la costa, siscle una gavina, lluny, ni rastrellat d'aquell blanquí hemífer calat primer, tan breu, de bus dels ocs de mort de l'escuma, quan hi patava una onada, i una altra, i una altra, en un seguit continu de dos amants petonejant-se interminablement, l'aigua i la terra. I quan reia, a les galtures fines i naclades se li feia un estel, i després tres estels, i llavors set estels, fins que la seva cara semblava un cel estrellat, i als seus ulls dues llunes de color de mel. Recordes? Li deia jo a la Joana i ella, amb la saviesa incentiva de qualsevol mare, em responia. Cada edat té una rialla diferent. La Ginesta dorm, confiada al seient de darrere. Cansada de tants jocs, i jo ja sé que inevitablement es farà gran i ja mai més no la tindem tan nostra com en aquest instant. El temps és la celebró, els naufragis de dintre la cargola, la fortiva troballa una sabateta de la Mare de Déu extraviada a la sorra de la platja en el mai més que no torna. Però el temps és també quelcom menys subjectiu, mesurable per voluntat de l'home. A l'antigó, la Gran Mare congriava les basardes i a Duc vivia més en harmonia amb l'ordre natural de la vida i un exemple n'és l'antic calendari celta, amb mesos realment lluners i pagesos. Hom els comptava d'una llena plena a la següent, i cada mes era representat per un arbre que llavors floria o tenia els foits en saó. Trets de alternatius de 28 i 29 dies equivalen aproximadament als períodes astronòmics de la Lluna. Pels druides, sacerdots pagans d'aquella religió de la natura, el temps comprès entre el 24 de desembre i el 20 de gener era el mes del Bedoll. El del 21 de gener al 17 de febrer era el del Cerver. El del 18 de febrer al 17 de març, el del Freixa. El del 18 de març al 14 d'abril, el d'Alvern El del 15 d'abril al 12 de maig, el del Salça. El del 13 de maig al 9 de juny, el del Arc. El del 10 de juny al 7 de juliol el del Roure El del 8 de juliol al 4 d'agost el del Grebo El dia 5 d'agost al 1 de setembre el de l'Avellaner El dia 2 de setembre al 29 de setembre el del CEP El del 30 de setembre al 27 d'octubre el de l'Eure El del 28 d'octubre al 24 de novembre el del Canyís I finalment el del 25 de novembre al 2 de desembre el del SAUC Els dies posteriors compresos entre el 3 de desembre i el 23 d'aquest mes del nostre calendari restaven a les darreries de l'any despenjats i autònoms ballant ballant entre la vida i la mort llisco sobre el teràs asfàltic i encaro la corba un llum, dos llums i ara ves per què m'endinsaré jo en aquestes vestituts? Premo l'accelerador, ja veus, si n'és terràtic el pensament i la de coses que es barregen, i redreço el volant en ruta de tornar a casa. Vaig deixant les pensades al darrer, igual que si l'esfollament d'una pensida rosa s'ha esgejada pels vents. Nacional 2, que la té vers Sant Andreu, vers l'últim tombant del segle i no hi ha temps. Ramon